Beraz, hasi uh, egin nuen eta bat beraz hori bi eta amasean egin dituela ahemanak lotu gehiago fajoako egiekin eta beraz, jaz, uh, lehenik eta faia egiearekin egin gin nuen uh, bat eta pixkat hori uh, segitu nahian, aurten hauhten uh, uh, altsasuko egia ahitzea pentsatu gin nuen uh, joan den uh, Udan ikusi egin dituen, bestetan uh, ibiltzen uh, gurasoak, uh, manifestaldiak egiten Eta aurrekin be ara askia japatuak izan ginen eta fera aurrek ungitu uh, gintien, bela spentsatu ginuen aurten aurten aurten ideia honai zaitzen urekin alsasurekin egiteko hori bereziki uh, eta fera inguruan uh, zerbait egiteko gogoa lotu sauko aurren inguruan Odion oh, generaziko ditusiango jende batzu no no duzie ordian orukoan ba heldu dira dinen dira gurasoak haiek eh? uh, dinen dira mintsaldi baten egiterat hasta penean urikinoen gogoa sustut Haien uh, aien uh, aienbosa kentzunarastea imen uh, jakiteko zertan ziren uh, zertan ziren beren uh, aujen uh, ausiak eta nolaira garent ziren onduko onduko hasteak baina uh, eturriko dira Jende gehiago, deialdea altxasutik iduriz autobus bat antolatzen dute, gazteak ere ginen dira. Ogen inguruan ideia bada ere trukaketa baten egiteko egiazko ahemantze bat. Hori, beraz, martxoren amagian bastuko da, eta intzinetik erakusketa bat ere, izanen baita maidea, ze, zer da erakusketa hori? Ebe erakusketa hori altsasuko jendek dute antolatzen eta horiek e, dute egituratu erakusketa hori? Eta baigo egin, magtsuaren irutik uh, amajera e, izanen da, Bixentainian. Eta gero, aste antzeak, uh, astirian, uh, jende, jendeak ukanen du para da, erakusketaren ikusiak uh, jitea, seiontaik zoxetara. Eta gero, magtsuaren amajian, uh, egun osoan, idekia izanen da, eta, eta gero orta, or, egun oktan bukatuko da erakusketa.